Вийшла кудись у простір та криця паралічу, що була для баби карою господньою, а може злим фатумом, а можливо й іронією цієї дивовижної безглуздої долі. Віконне скло чомусь нагадувала Марині вітраж. Колись ще дитиною вона бачила такий у старій занедбаній церкві, перетвореній колгоспниками на склад. Власне, без куполів, розібраних за партійною казівкою, споруда нагадувала звичайну радянську будівлю. Лише круглі конці з кольоровим вітражем у причілку мовчки свідчило, що це не ангар із купами недбало звалених на долівці Міндобрів. Та округла зіниця кожного сонячного дня водила підлогою дивну цятку світла з кутка у куток. Склад, очі то пак церкву, не зачиняли, і діти могли заходити безборонно, щоб спостерігати, як тоненькі шпаги спектральних промінців підфутболюють догори легесенькі крупинки пилу. Якби десь у куточку цієї захланної споруди міг тулитися обшарпаний мандрівний філософ, то він обов'язково склав би притчу про танець світла над людською марнотою, що заприсяглася перетворити увесь світ на один великий виходок. Боже око, світило. Дітлахи підставляли під промінці свої долоньки і тішилися. А чому? І самі не знали. Може, це була єдина радість у житті Марини. Цей спогад і справді зігрівав її. А тепер крізь верхній кутик до кімнати заглядало глибоке синє небо, котре вже поглинав темнуватий вечірній фіолет. Інший куточок неначе латкою був запнутий розмитими обрисами крони дерева і лише низ вікна світився жовтим багатогранником. То слабеньке світло вуличного ліхтаря пробувалося, щоб розфарбувати цей уявний витвір жіночої фантазії. Взагалі-то Марина ніколи не була схильна до сантиментів. Її дні були жорсткими, неначе добре влежені на печі сухарі. Тепер коли таємне стало явним, вона розуміла, що народилася в лиху годину. Навіть не годину, а секунду. Таку лиху, що годі й придумати. І тепер була немов підвішена між життям і смертю. І та зловісна секунда розрослася на усе Маринина життя. І стало те життя безкінечною гризотою, щоденним сум'яттям і якоюсь безглуздою мукою. Ні освіти, ні роботи такої, щоб не було соромно перед іншими, ні дитини, як у людей. Еге ага. ж. І справді чомусь не було в них із Максом дитини. І якось навіть, навіть не могло бути. Скидалося на те, що їхній шлюб Супроти усілякої життєвої логіки не передбачав цього. Хоча Марина й усвідомлювала, що в таких справах усе дуже часто відбувається так, як велить доля. Вродиться і будь добра, виховуй. Але не в них із Максом. Не виліла їм доля. Питання про дитину ніколи не виникало між ними. Марина вловила себе на думці, що ні їй, ані чоловікові ні разу не заболіло відчуття того, що роди Огром'яків і Шмойлів завершаться назавжди. Можливо, і родинна лінія того нещасного німця, який виявився її батьком, також не залишиться жодного нащадка, а можливо, і жодної людської згадки про них. Нараче якась гілка у кроні людського дерева всохне і відпаде. А в лісі ніхто цього не помітить. Марина приклала долоню до чола і відчула, як б'ється під пальцями тоненька жилочка пульсу. Отже, вона ще жива. Отже, дні ще проминають, мов шпали залізничної колії однакові і сірі, потріскані від життєвих морозів і спек. Отже, вони ще михтітимуть, а вона існуватиме. Макс щоранку йтиме на роботу, а ввечері вертатиметься. П'яний або тверезий, але завжди похмуро злий, що миті готовий ударити, якщо якесь маринине слово здаться йому лихим або невчасним. «Навіщо я його вибрала?» – подумала жінка при вікні, і тут же гірко всміхнулася сама собі. «Але хіба ж я його вибирала?»